Betuenan nahorka jokatu genuen, etxetik kanpo, e, beraunen, e, beraungo futbol zelaian, errenterian, eta utxetabi ba, bukatu zen partidua ez. E, gu buru belarri atera ginen, e, baloia ari genuen, eta zabaltasunatik eta sakontasunatik e, fokatu genuen partidua, eta ba, horrela ongi bideratu genuen, zelaierdian nagusitu ginen, eta ba bantaiakin ginen azkenko metrotara baina ez ginen fili biltzen azkenko pase horretan edo eh bukatze egoera hoietan ez eta horrek egin zuen ba, gero ba, luze jokatzen zigutela bizkarrera eta ba, tarteka ba, arriskoa sortzen ziguten ez e, Xabi errek bi geldiketa itzonak zituen e, guk ere langa bai jo genun eta Bueno, Goli on egon du eta deskantzura ba, utxe eta utxekoakin joan gineen ez. Bertan erran genuen barritmo gehiago sortu beharra geniola partiduari, bera zuten ezer jokatzen, baina gu nahi bagenun igora fasean sartu e, zingen unutxe egin, azkenko zelkatua zen gainera eta zingen nituen irupuntoiek e, bidean utzi ez. Ordun ba ekin genion bigarren zatiari, eh orduturitasun kiskoa sartu ditzago, nik uste ere eh presio aldetikan ba, nabaritu genula, ez e, puntuen berr hori, baina azkenian utzeta batekoak lasaitasun handia emantzigun, Mikel Irazoqui sartu zuen, ez akontasunean sartu zituzten e, e, pase bat eta ba aurrean e, asmatu zuen, ez, utzeta batekoa sartu. Eta horrea ja, ba, etxeko ba ja, beharto kotaldia ja behartu zegoen eh burubelarri bateagoki eh partiduaz galtzeko eta bertzaio kalia batean baloi ba, luze batean guk beraien bizkarrera sartu genuen eta e, apexa eh ba ibili zen eta argi ibili zen eta gola sartu zuen eh atezainaren eh ez ja 8 eta 2 eta hor bai ba Zufritutako lan horrek, e, ba, fruktu eman zuen, ez? E, Baila da, erraten genula, e, partid hori zela puntuak ateitzeko, ez genula zerrede demosatu barra, puntuak behar genitioen bai edo bai, eta lortu genuen, ez? Eta horrein, baza, elkapena haitza e, testua dago, dago trintxerpeago eta zazpi puntu direkin lehen eta gero, bigaren, hirugarren eta laugarrenak gaude berdin dutago lau puntukin, ez? Ordun talde bat gelditzen ala Igora Fasetik kanpo eta azkenko harrrenaldean ba jakinen da, ez? Guk San eh, dugu etxean final bat da Irabazi eh, ziur gaude Igora Faserako eta ez badugu irausten lortu barra duguna da landetzak lortzen duen emaitza berdina. Ez, eh, bien arteko ba gol diferentzia ba, gure aldekoa delako, ez? Eta ba, horrelas, <coughs> gainera azkenko Jardunaldian ba, e, lehiak eta e, lehia zuzena dago, landetxa eta bihobian artian. Eta hor duen abertzea gertatzen den, meni ongu badakigu itxian jokatuta, e, irabaz ezkero, egora ba, faxan egonen garela, eta gure elburuazen horretazazpik puntelortzia, eta gure esku dago, ez? Ordun duen, bastunetan lan egin barko dugu, e, ba, elburu hori betetzeko, eta ba eh denboraldiko bigarren saioa dena ez igoera fasea ba ilusio handiz egiteko.